Розділ 9 Чоловік на ім'я Уве спускає повітря з радіатора Кажуть, що під час падіння мозок функціонує краще. Так, ніби раптовий вибух кінетичної енергії розганяє розумові здібності настільки, що сприйняття зовнішнього світу стає схожим на сповільнену зйомку. Отож, Уве мав час подумати про багато різних речей. Переважно про радіатори. Адже, як відомо, щось можна робити правильно або неправильно. Минуло багато років, і Уве вже зараз і не згадає, яке рішення він відстоював найбільш прийнятне, коли на зборах визначили, яку саме систему центрального опалення запровадити в їхній асоціації мешканців. Зате він точно пам'ятає, що варіант, який пропонував Руне, нікуди не годився. Але справа була не лише у системі центрального опалення. Руне і Уве знали один одного вже майже 40 років, і 37 із них вони відверто ворогували. Чесно кажучи, Уве не пам'ятав, з чого все почалося. Це не була якась конкретна велика дискусія, яка б засіла в пам'яті. Це радше була суперечка у якій невеличкі розбіжності збилися в такий заплутаний клубок, що кожне нове слово перетворювалося на підступну міну пастку. І врешті вже не можна було й рота розкрити, щоб не зачепити принаймні чотири таких нерозірваних міни з попередніх конфліктів. Це була одна з тих сутичок, які тліють, і тліють, і тліють, а одного дня просто згасають. Якщо вже на те пішло, то й машини були тут ні до чого. Зрештою, Уве їздив на Саабі, а Руне – на Вольво. Було зрозуміло, що добром це не скінчиться. Хоча спочатку вони були друзями. Принаймні настільки, наскільки могли бути друзями такі чоловіки, як Уве і Руне. Головним чином заради своїх дружин, вочевидь. Усі четверо селилися тут в один час. І Соня з Анітою одразу ж стали найкращими подругами як зазвичай стають жінки, одужені з такими чоловіками, як Уве і Руне. У той далекий час, як пригадує Уве, він принаймні міг спокійно витримувати Руне. Саме вони і створили асоціацію мешканців. Уве був головою, а Руне – помічником голови. Вони трималися разом, коли Рада вирішила вирубати ліс за будинками Уве і Руне, щоб набудувати тут іще більше будинків. Звісно, Рада наполягала, що плани забудови існували ще до того, як Уве і Руни тут оселилися. Та це не ті аргументи, якими можна було похитнути Руне і Уве. «Це війна, чуєте, мерзотники?» – рвів Руне на них по телефону. І це справді була війна. Нескінчення апеляції, позови, клопотання і листи в газети. Через півтора року Рада здалася і почала будівництво десь в іншому місці. Того вечора, сидячи на веранді Руни, вони вдвох перехилили по склянці віскі. Щось не дуже вони раділи своїй перемозі, зауважили їхні дружини. Чоловіки були скоріше розчаровані тим, як швидко здалася Рада. То були найкращі 18 місяців їхнього життя. «Невже більше ніхто не збирається відстоювати свої принципи до кінця?» – патетично питав Руне. «Жодна душа», – відповідав Уве і вони виголосили тост за нікчемних ворогів. Певна річ, що це було задовго до перевороту в асоціації мешканців і до того, як Руна купив БМВ. Ідіот, подумав Уве того дня. І думає й тепер, через стільки років, як і щодня впродовж цього часу. Власне. Про що в Біса можна розмовляти з людиною, яка купує БМВ? Завжди питав Уве Соню коли вона цікавилася, чому чоловіки перестали спілкуватися. На що Соня завжди закочувала очі і буркотіла. «Ти безнадійний!» Уве не був безнадійним, принаймні він так вважав. Просто йому здавалося, що у глобальній системі речей мало би бути трохи більше порядку. Він відчував, що не можна жити так, наче все навколо взаємозамінне. Ніби відданість уже нічого не варта. Сьогодні люди міняють своє барахло так часто, що ніхто не забиває собі голову тим, що воно було якісне і довго служило. Якість? Та хто про неї сьогодні думає? Ані Руне, ані інші сусіди, ані ті менеджери там, де Уве працював. Сьогодні все має бути комп'ютеризоване. Наче не можна побудувати будинок, поки якийсь консультант у надто тісній сорочці не навчиться відкривати лептоп. Наче так будували колізе чи піраміди в Гізі. Господи, вони спромоглися побудувати Ейфелеву вежу в 1889 році, а сьогодні вони неладні навіть простий одноповерховий будинок намалювати без того, щоб побігти зарядити мобільні телефони. Це світ, у якому людина виходить в тираж задовго до того, як настає її час. І вся країна стоячи, аплодує тому, що ніхто нічого більше не вміє робити як слід. Відверте торжество посередності. Ніхто не може поміняти шини, встановити перемикач світлорегулятора, покласти плитку, поштукатурити стіни, заповнити свої податкові декларації. Усі ці знання і уміння втратили своє значення. Про це все Уве якось говорив з Руне, а потім Руне пішов і купив БМВ. Хіба можна називати безнадійною людину, яка вірить у те, що мусять бути якісь межі? Уве так не думає. І так, він точно не пам'ятає, з чого саме почалася та сварка з руна. Але вона продовжилася. Вони сварилися і щодо батарей, і щодо системи центрального опалення, і щодо паркувальних місць, і щодо дерев, які треба зрубати, і щодо прибирання снігу, і щодо газонокосарок, і щодо щорадчої отрути в басейні руна. Більше 35 років вони ходили по своїх однакових двориках позаду своїх однакових будинків. І красномовно зихкали один на одного через паркан. А потім, якось одного дня, десь із рік тому, все це закінчилося. Ру не захворів. І більше не виходив із дому. Уве навіть не знає, чи є ще в нього той БМВ. Але якась частка його все ж сумує за цим бісовим старим занудою. Отож, як кажуть, під час падіння мозок функціонує краще ніби продукує тисячі думок за якусь частку секунди. Іншими словами, Уве мав досить часу на роздуми після того, як відштовхнув табуретку. Зірвався і гепнувся на підлогу, сиплячи прокльонами. І ось йому здається, що він лежить на спині вже десь половину вічності, втупившись у гак, який і досі стирчить зі стелі. Тоді все ще шокований, він дивиться на мотузку, що розірвалася на два довгі шматки. «Ну і суспільство», – думає Уве. «Чи вони вже й мотузки розучилися виробляти?» Він немилосердно лається, відчайдушно намагаючись розплутати ноги. «Боже право, як можна так поскудно зробити мотузку? Як взагалі можна паскудно зробити мотузку?» «Ні», – вирішує Уве, – «немає більше якості». Він підводиться, обтрушується, Розирається по кімнаті і кругом по першому поверху свого блокового будинку. Відчуває, як у нього горять щоки, чи то від люті, чи то від сорому. Він дивиться на вікна, запкнуті шторами, наче боїться, що хтось міг його побачити. «Ну ось, будь ласка, чорт, забирай», – думає Ова. «Уже і руки на себе накласти нормально не можна». Він збирає шматки мотузки і кидає їх у відро для сміття. Згортає поліетиленову плівку і пхає її в мішки Ікеа. Кладе на місце перфоратор і свердла. Потім виходить і виносить усе це в сарай. Тут він на кілька хвилин спиняється, згадуючи, як Соня завжди просила його поприбирати в сараї. А він завжди відмовлявся, бо знав, що йно з'явиться вільне місце, відразу ж з'явиться привід піти, і накупити ще більше нового непотребу, щоб заповнити порожнечу. А тепер уже пізно прибирати, розуміє Уве. Тепер уже немає когось, хто хотів би виходити з дому і купувати усякий непотріб. Тепер після того прибирання залишиться сама тільки порожнеча. А Уве не любить порожнечу. Він відходить до верстака, бере розвідний гайковий ключ, і невеличку пластикову пляшку. Виходить, зачиняє двері і тричі сіпає ручку дверей. Потім іде вузенькою доріжкою між будинками. Завертає біля останньої поштової скриньки і дзвонить у двері. Відчиняє Аніта. Уве мовчки дивиться на неї. Бачить руна, який сидить в інвалідному візку, байдуже дивлячись у вікно. Здається, тільки це він і робить останні кілька років. «То де ж ваші батареї?» – бурчить Уве. На обличчя Ніти з'являється легенька здивована усмішка. Вона гарячково розгублено киває. «О, Уве, це надзвичайно мило з твого боку. Якщо це тебе не дуже обтяж...» Уве заходить у коридор, не даючи їй закінчити і не знімаючи черевиків. «Гаразд, гаразд. Однаково цей паскудний день уже зіпсований». Розділ 10. Чоловік, якого звали Уве, і будинок, котрий він побудував. Через тиждень після того, як йому виповнилося 18 років, Уве склав іспит з водіння. Відгукнувся на оголошення і пройшов пішки 25 кілометрів, аби купити свій перший власний автомобіль синій Сагаб 93. Щоб заплатити за нього, він продав старий батьків СААП-92. Правда, новим автомобіль можна було назвати умовно. До того ж, цей СААП-93 був до пошарпаний. Але Уве був переконаний, що чоловік стає справжнім чоловіком, тільки купивши свій власний автомобіль. Тож так і було. У країні почалися зміни. Люди знімалися з місць, шукали нову роботу, купували телевізори, Газети заговорили про середній клас. Уве не знав до пуття, що воно таке, але відчував, що він не був його частиною. Середній клас переїжджав у нові житлові комплекси з прямими стінами і ретельно підстриженими газонами. І скоро Уве зрозумів, що його батьківська хата опинилася на шляху прогресу. А якщо й було щось, від чого середній клас не бився в екстазі, так це коли щонебудь опинялося на шляху його прогресу. Уве отримав кілька листів від Ради про так звану «зміну меж муніципальних утворень». Він не дуже розумів зміст цих листів, але йому було ясно, що його батьківський дім не пасував до новозведених будинків на вулиці. Рада повідомляла Уве про свій намір змусити його продати свою земельну ділянку, щоб вони могли знести будинок і на тому місці збудувати новий. Уве й сам не розумів, чому саме він уперся. Може, йому не сподобався тон того листа зради, а може тому, що цей будинок – усе, що залишилося від його сім'ї. Так чи інакше, а того вечора Уве припаркував свій перший власний автомобіль у садку і просидів кілька годин у водійському кріслі, дивлячись на будинок. Сказати по правді, це таки була розвалена. Спеціалізацією його батька були машини, а не будинки. Та й сам Уве розбирався в них не краще. Останнім часом він користувався лише кухнею і з'єднаною з нею маленькою кімнатою, а весь перший поверх повільно перетворювався на мишечий заповідник. Уве роздивлявся будинок з машини, ніби сподівався, що той почне ремонтуватися сам собою, якщо достатньо і терпляче почекати. Будинок стояв точно на кордоні між двома муніципальними утвореннями, на лінії на карті, яку в будь-якому разі збиралися посунути. Це були рештки маленького, давно зниклого сільця на узліссі, просто під боком у уновісінького житлового комплексу, в якому люди у костюмах тепер оселилися зі своїми сім'ями. Костюмам не подобався самотній юнак, який жив у кінці вулиці, в хатині, котру планували зносити. Дітям забороняли гратися біля будинку Уве, «Костюми воліли жити в оточенні інших костюмів», – розумів Уве. Він не мав нічого проти, але це вони до нього присусідились, а не він до них. Тому сповнений якоїсь дивної рішучості, що вперше за останні роки змусило серце Уве битися частіше, він вирішив не продавати свій будинок раді. Він надумав зробити навпаки – відремонтувати його. Звісно, він і уявлення не мав, як це зробити – він не відрізняв з'єднання «Ластівчин хвіст» від горщика з картоплею. Тож, усвідомивши, що з його новим розкладом у нього фактично залишається вільним увесь день, Уве пішов на найближче будівництво і попросився на роботу. Йому здавалося, що це найкраще місце, щоб навчитися тонкощам будівельної справи. А на сон йому багато часу й не було потрібно. Майстер сказав, що може запропонувати йому тільки важку фізичну працю. Уве погодився. Отож, ночами він прибирав у поїздах, які прямували в південному напрямку від міста. Потім, поспавши зо три години, впродовж часу, що лишився до нової зміни, він бігав угору-вниз по рештуваннях на будівництві, прислухаючись заразом до того, що чоловіки в касках говорили про технології будівництва. Один день на тиждень Уве був вільний. І тоді по 18 годин поспіль Сам один, обливаючись потом, він тягав туди-сюди мішки з цементом і дерев'яні балки, розбираючи і перебудовуючи єдине, що батьки лишили йому в спадок, крім Сааба і наручного годинника. Його м'язи міцнішали, він швидко вчився. Майстру на будівництві полюбився цей завзятий працювитий хлопчина. І якось у п'ятницю під вечір він підвів Уве до купи бракованих дощок, та мірного бруса, які потріскалися і підлягали спаленню. «Якщо я часом відвернусь, а щось потрібне тобі зникне, я буду вважати, що ти його спалив», – сказав він і пішов геть. Щойно чутки про те, що Уве будує будинок, поширилося серед старших колег, як час від часу то один, то інший підходив на нього і розпитував, як у нього справи. Коли Уве вибив стіну у вітальні. Желавий чоловік із кавими передніми зубами хвилини з двадцять розповідав йому, який він ідіот, що робив усе навмання, а потім навчив його розраховувати параметри тримального навантаження. Коли він стелив підлогу на кухні, вже значно міцніший чолов'яга без мізинця на одній руці, разів із тридцять обізвавши його телепнем, показав йому, як правильно робити виміри. Якось увечері, збираючись додому після зміни, Уве знайшов невеликий ящик із вживаними інструментами біля свого одягу. До нього була причеплена записка з простим повідомленням – для цуценяти. Будинок поступово набував форми. Гвинт за гвинтом, дошка за дошкою. Ніхто, звичайно, цього не бачив, та й не треба було нікому цього бачити. Гарно зроблена робота – це вже сама собою нагорода, як часто казав його батько. Уве намагався якомога далі триматися від своїх нових сусідів. Він знав, що вони його не любили і не бачив сенсу підливати масло у вогонь. Єдиним винятком були літній чоловік та його дружина, які жили в сусідньому з Уве будинку. Цей чоловік, єдиний з усієї їхньої вулиці, не носив краватку. Після смерті батька Уве продовжив сумлінно через день годувати пташок. Але одного ранку він забув про них. Коли наступного ранку Уве пішов, щоб виправити свою помилку, то мало лобом до лоба не зіткнувся з літнім чоловіком біля паркану під годівницею. Сусід сердито зрикнув на нього. Він також ніс скорм для пташок. Вони не сказали один одному ні слова. Уве просто кивнув, і старий кивнув у відповідь. Уве повернувся додому і з того часу старався годувати пташок у свої дні. Вони ніколи не розмовляли один з одним. Але якось уранці, коли той літній чоловік вийшов на ганок, Уве саме фарбував паркан зі свого боку, а закінчивши, пофарбував паркан і з другого боку. Старий нічого не сказав. Але коли Уве ввечері проходив повз його кухонне вікно, вони кивнули один одному. А наступного дня Уве знайшов домашній яблучний пиріг у себе на ганку. Уве наїв домашніх яблучних пирогів, відколи померла його мати. Листи зради почастішали. Їхній тон ставав усе загрозливішим, у них постійно звучало незадоволення, що він досі не звернувся у раду щодо продажу свого майна. Зрештою він почав викидати ці листи, навіть не відкриваючи їх. Якщо їм потрібен будинок його батька, хай прийдуть і спробують його забрати, як колись давно Том спробував забрати в нього той гаманець. Кілька днів по тому Уве проходив повз сусідський будинок і побачив літнього чоловіка, який годував пташок разом із маленьким хлопчиком. Його внук, як зрозумів Уве. Він нишком спостерігав за ними з вікна спальні. Старий і хлопчик розмовляли тихенько, наче розповідали один одному якісь великі таємниці. Це збудило в ньому спогади. Того вечора він вечеряв у Саабі. Через кілька тижнів Уве забив останній цвях у свій будинок. І коли сонце з'явилося на обрії, він стояв у садку, засунувши руки в кишені синіх штанів. І гордо оглядав результати своєї роботи. Він відчув, що полюбив будинки. Може тому, що вони були зрозумілі. Їх можна було розрахувати, намалювати на папері. Вони не протікали, якщо їх робили водонепроникними. Не розвалювалися, якщо їх будували правильно. Будинки були чесні. Вони давали тобі те, на що ти заслужив. Чого, на жаль, не можна було сказати про людей. Так минали дні. Уве ходив на роботу, повертався додому, вечеряв сосисками і картоплею. Він жив сам, але ніколи не почувався самотнім. Однієї неділі, коли Уве переносив дошки, Біля його воріт з'явився якийсь веселий кругловидний чоловік у погано припасованому костюмі. По лобі в нього стікав піт, і він спитав, чи не знайдеться в Уве зайвої склянки води холодного типу. Чого піне дати, подумав Уве, і поки чоловік пив біля воріт, між ними зав'язалася коротка розмова. Хоча говорив переважно кругловидий чоловік. Виявилося, що він дуже цікавився будинками. У нього самого десь в іншій частині міста ремонт будинку був у розпалі. І якось так сталося, що кугловидий чоловік напросився до Уве на кухню, на чашку кави. Уве не звик до таких настигливих гостей, але після годинної розмови про будівництво і ремонт, він уже був готовий зізнатися самому собі, що не так воно й погано – посидіти і погомоніти з кимось на кухні, суто для різноманіття. Перед тим, як піти, чоловік мимохідь поцікавився, чи застрахував Уве свій будинок. Уве відверто сказав, що йому ніколи не спадало таке на думку. Його батько ніколи не цікавився страховими полісами. Веселий кругловидий чоловік просто вжахнувся і заходився пояснювати Уве, що коли щось станеться з будинком, то для Уве це обернеться справжньою катастрофою. Наслухавшись його численних застережень, Уве просто не міг із ним не згодитись. Він про це якось не задумувався досі і тепер почувався страшенним дурним. Потім чоловік спитав, чи може він зателефонувати від Уве. Уве дозволив. Виявилось, що кругловидий знайшов спосіб віддячити Уве за доброту і таку гостинність до нього незнайомця в спекотний літній день. Виявилось також, що він працював у страховій компанії і міг замовити слівце, щоб виклопотати для Уве якусь вигідну пропозицію Спершу Уве був налаштований скептично Він знову попросив чоловіка показати документи, що той з готовністю зробив А потім Уве довго торгувався за кращу ціну Та з вас добрачий бізнесмен засміявся кугловидий чоловік Уве аж трохи запишався почувши добрачий бізнесмен Чоловік глянув на годинник, подякував Уве і сказав, що йому вже час йти Виходячи, він дав Уве папірець із номером свого телефону і сказав, що з радістю ще би зайшов днями, щоб випити кави і погомоніти про секрети ремонту. Це вперше хтось захотів стати другом Уве. Уве заплатив кругловидному чоловіку страховий внесок за цілий рік готівкою. Вони потисли один одному руки. Кругловидий чоловік більше не з'являвся. Якось Уве спробував зателефонувати йому, але ніхто не відповів. Він відчув легкий укол розчарування, але вирішив більше про це не думати. Принаймні, коли йому телефонували з інших страхових компаній, він із чистою совістю міг сказати, що вже застрахований. А це вже щось. Увей далі уникав сусідів. Він не хотів мати з ними зайві проблеми. Та, на жаль, проблеми, здається, вирішили самі знайти Уве. Через кілька тижнів після того, як ремонт його будинку було закінчено, Хтось пограбував одного з його сусідів костюмів. Це було вже друге пограбування в цьому районі за відносно короткий проміжок часу. Наступного дня, рано вранці, костюми зібралися, щоб вирішити, що їм робити з тим молодим негідником із триклятої халупи. Без якого тут точно не обійшлося. Вони точно знали, звідки в нього взялися гроші на весь цей ремонт. Увечері хтось підкинув під двері увезаписку у якій було написано «Забирайся звідси, якщо не хочеш неприємностей». Наступної ночі хтось кинув камінь у його вікно. Уве прибрав камінь і замінив шибку. Уве не йшов на конфлікт із костюмами. Не бачив у тому ніякого сенсу. Але й переїжджати нікуди не збирався. Наступного ранку він прокинувся від запаху диму. Уве миттєво злетів з ліжка. Перше, що спало йому на думку, це ніяк не вгомониться той, хто швиргонув каменюку. Збігаючи сходами, він інстинктивно вхопив молоток. Уве не був жорстокою людиною, але подумав, що ніколи не знаєш, як воно вийде. На веранду він вискочив у самому спідньому. За останній місяць, тягаючи будівельні матеріали, Уве непомітно для себе перетворився на дивовижно-мускулястого молодого чоловіка. Його оголений торс і молоток, міцно затиснутий у правій руці, відразу прикували до себе увагу натовпа, який до того витріщався на пожежу, а тепер інстинктивно відступив на крок. І тоді Уве зрозумів, що горів не його будинок, а сусідський. Костюми стояли на вулиці і дивилися на пожежу, як барани на нові ворота. Із диму з диму з'явився літній чоловік із дружиною, яка спиралася на його руку. Вона надсадно кашляла, коли літній чоловік передав її в руки дружини одного з костюмів і повернувся до палаючого будинку. Кілька костюмів гукали йому, щоб він зупинився. «Надто пізно! Чекай пожежників!» – репетували вони. Старий не слухав. Охоплений полум'ям уламок упав на поріг, коли він спробував зайти у море вогню. Уве стояв біля своїх воріт, відчуваючи, що вітер дує в його бік і бачив, що клуби полум'я, які порозносив вітер, уже підпалили суху траву між його і сусідськими будинками. За кілька дуже довгих секунд він оцінив ситуацію, як тільки зміг. Вогонь охопить його будинок буквально через кілька хвилин, якщо він негайно не ввімкне шланг. Уве бачив, як старий намагався проштовхнутися в будинок повз книжкову шафу, що перекинулася і загородила двері. Костюми вигукували його ім'я – і намагалися його зупинити, але дружина старого викрикувала інше ім'я – ім'я їхнього онука. Уве застиг, спостерігаючи, як язики полум'я пробираються крізь траву. Чесно кажучи, він думав не так про те, що збирався робити сам, як про те, що би зробив його батько. І щойно в нього виникла ця думка «вибору вже не було». Він щось роздратовано пробурчав, кидаючи останній погляд на свій будинок і, несвідомо підраховуючи, скільки годин пішло на його ремонт. А тоді помчав до вогню. З будинку валив настільки густий, липкий дим, ніби хтось лопатами кидав його просто в обличчя. Старий намагався відсунути книжкову шафу, яка блокувала вхідні двері. Уве відштовхнув її, наче вона була паперова, і звільнив дорогу нагору. Коли в перших променях світанкового сонця вони вийшли з дому, старий ніс хлопчика на закіптюжених руках. Груди і руки Уве були обідрані до крові. Очевидці лише бігали туди-сюди у паніці і верещали, Пронизливо завивали сирени. Старого і Уве оточили пожежники у формі. Уве, все ще у спідньому і з болем у попечених легенях, побачив, що перші язики полум'я вже охопили його будинок. Він побіг додому через галявину, але його відразу ж перехопила група пожежників. Несподівано виявилося, що вони всюди. І вони не пускали його додому. Чоловік у білій сорочці, хтось на кшталт головного пожежника, як зрозумів Уве, стояв перед ним, широко розставивши ноги. І пояснював, що вони не можуть дозволити йому гасити вогонь у його власному будинку. Бо це було надто небезпечно. На жаль, вів далі цей у білій сорочці, пожежна бригада теж не може почати гасіння пожежі до отримання відповідного дозволу від влади. Виявилося, річ у тім, що будинок Уве стояв на муніципальній межі, а тому, перш ніж гасити пожежу, вони мали отримати по радіо наказ із центру управління. Треба було оформити дозвіл і поставити печатки на папірцях. Правила є правила монотонно пояснював чоловік у білій сорочці, коли Уве запротестував. Уве таки вирвався і, не тямлячись від люті, помчав вмикати шланг. Та все було марно. Поки пожежники отримали команду, будинок уже був повністю охоплений полум'ям. Уве стояв у садку і безпорадно спостерігав, як догорає його дім. Коли через кілька годин він стояв у телефонній бутці, набравши номер страхової компанії, Йому сказали, що вони ніколи не чули про веселого, кругловидного чоловіка. Не існувало також чинного страхового полісу на його будинок. Жінка зі страхової компанії зітхнула і нетерпляче пояснила, що шахраї часто ходять по домівках людей, наче від імені їхньої компанії, і сказала, що сподівається, що Уве принаймні не дав йому ніяких грошей. Уве поклав слухавку і стиснув кулак у кишени.